Microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea 2C055 care este constituită dintr-un mănânc de cugetări și meditație asupra versetelor din Noul Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Lecțiunea de zi va începe cu prilejul versetului 10 al celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, urmată de un mănânc de cugetări care sunt opera preotului Nicuriță și după aceea în continuare, numai înainte însă de a parcurge următorul episod din lucrarea mișcătoare a Cristinei Roi, în brațele tari ale lui Isus. Cu prilejul lecțiunii precedente am descoperit cum Olga, acea nefericită ființă pentru moment care trebuise să se căsătorească din obligație cu Mihai Hodolici, a auzit destăinuirea bărbatului ei față de unchiul prin care o înjosise într-un hal de nedescris. A suferit foarte mult pentru asta, luase alte hotărâri și cu prilejul lecțiunii precedente am lăsat-o în cameră fiind încă rănită în inima ei de tot ceea ce auzise. Episodul lecțiunii de astăzi ne descrie întâlnirea lui Duro, acel prieten intim al lui Mihai îi destânise tot amarul vieții sale. Întâlnirea lui Duro, deci cu tatăl său care venise la ferma lui Hodorici să vadă de ea în timpul lipsei lui Mihai. Domnului Martin Tiki îi căzu pana din mână când cineva îl îmbrățișă. Numai un braț putea să-l strângă în felul acesta brațul fiului său. Dar, Diuro, tu ești cu adevărat sau visezi? Nu visezi, tată, eu sunt. Vila la mine sau la Mihai? Mihai nu mai este acasă că căci a plecat de trei zile. Ce păcat că nu mai e aici, poate fi reușit să-l oprești. Ne-am întâlnit pe drum, tată. Dar văd că te ocupi de socoteli. E chiar așa de proastă situația cum a spus el?" Să știi că e destul de proastă, fiule. Tomas trebuie să fi fost la sfârșit cam irresponsabil. El care era înainte atât de prevăzător, a făcut greșeală peste greșeală. Ei, totul s-ar repara de n-ar fi făcut acel ultim pas fatal. Să-și nenorocească fiul pentru toată viața?" Unde e Olga, tată, și ce părere ai tu despre ea? Nu știu, fiule, ce să crede despre ea. Este o enigmă pentru mine. Când am venit aici, părea să aibă cel puțin simț pentru gospodărie, dar de când a plecat Mihai, este complet apatică. Nu se mai îngrijește de bucătărie și n-a mai intrat în ogradă. gradă. Ea se închide în camera ei sau pleacă la plimbare. Am apărat-o în fața lui Mihai, dar nu mă mir că bietul de el a fugit până în Brazilia. Ea este o ființă foarte antipatică și nu se potrivește în niciun fel cu tinerul nostru drăguț. Dar să nu mai discutăm despre ea. Ia loc și spune mai bine cât timp vrei să rămâi aici. Încă nu știu, tată, cât timp. Asta o să se decidă pe parcurs. Dar ți-am ascultat chemarea și iată-mă aici. Mihai m-a însărcinat să locuiesc în camera lui. Tată, ce se întâmplă? Ai lacrimi în ochi? Ah, duro, bucuria este prea mare. Ei făcut o surpriză foarte plăcută bătrânului tău, tată. Hai, fiule!" Imediat se răspândi pe toată moșia neașteptată veste. Domnul doctor Tiki venise să locuiască acum cu tatăl lui. Toți se bucurau. Vărul și prietenul tinerului stăpân era mereu un oaspete ales cu atât mai mult acum când bătrânul stăpân murise, iar tânărul stăpân, ca urmare a acelei căsătorii nefericite, își părăsise averea părintească pentru ca să se ducă departe printre străini. Toți îl compătimeau pe tânărul lor stăpân. Deși nu le spusese nimeni, bănuiau că l-alungase prezența atât de neplăcută și respingătoare și pentru ei, a acestei tinere femei. O, ce bine era că venise domnul doctor! După vreo oră, domnul Martin ciocăni la ușa camerei nepoatei lui. Draga mea, aș vrea să te anunț că tocmai a sosit fiul meu despre care ți-am povestit ieri. Mihai a dorit ca el să locuiască în camera lui. El s-a instalat deci acolo. Îți împărtășesc toate astea pentru că el se gândește să rămână aici cu mine dacă n-ai nimic împotrivă." Eu?" Ia și a ținti ochii mari asupra lui. Nici prin gând nu-mi trece să am vreo dorință în această chestiune. Faceți cum credeți că este bine. N-am venit să-ți cer permisiunea, răspunse domnul Martin ca militat. Voiam doar să te rog să fii ceva mai prietenoasă față de fiul meu ca față de noi ceilalți. El nu este obișnuit cu asemenea comportare. Nu o să-i dau domnului doctor niciun motiv să se simtă jignit, zise rece. Vă sunt străină, am îndorura, așa că pot de acum înainte să mănânc în camera mea ca să nu vă deranjez. În fond, dumneavoastră sunteți stăpânul aici în casă. Precis că servitorii o să asculte de dumneavoastră și o să-l servească pe domnul doctor așa cum este obișnuit. Bine, domnul Martin se înclină și plecă. El avea doar un loc sensibil în inima lui și acesta era fiul său. Nu credea că va uita prea repede insulta pe care i-o adusese ființa aceasta stângace. Ea îndrăznise să-i dea înțelege că n-avea de gând să-i slujească pe fiul lui. Domnul Martin plecă. După puțin timp, văzut cum tânăra femeie, acoperită cu o năframă, plecă în grădină. Oare ce va fi făcând ea acolo? Între timp ea dispăruse. Poarta grădinii se închisese în urma ei. În fața ei se afla un copac bătrân scobit din cauza că fusese trăznit. Ea se așeză pe el ca într un șezlong, luă o carte veche din buzunar și se cufundă în citirea unui manual de geografie. În jurul ei coborâ ceața de toamnă. Deasupra ei croncăniră stoluri de ciori care zburau peste cotul Dunerii spre Slovenia. Din locul unde ședea, nu putea să vadă altceva decât turnulețele unui castel care se afla pe celălalt țărm la o jumătate de oră depărtare, iar zidurile parcului lui se întindeau până spre Dunăre. Tânăra femeie, adâncită în studiu, nu dădu nicio atenție la ceea ce se întâmpla în jurul ei. Nu observă că frunzele galben roșcate, mânate de vântul de toamnă, îi acopereau haina. Da... Nu observă nici că nu mai era singură și că cineva stătea chiar lângă copac și privea în carte peste umărul ei. De-abia când o voce plăcută spuse, bună seara, se răsuci speriat în jurul ei. În prima clipă vrut să ascundă cartea, dar în următoarea își împreună mâinile deasupra ei. Bună seara, răspunse ea, își dădu imediat seama cine putea să fie străinul acela. Precis că era prietenul lui Mihai, care era obișnuit cu atâtea amenajamente, Încruntându-se, îl măsură pe furiș de sus până jos. El nu se măna deloc cu Mihai, nu era nici așa de frumos, nici așa de inaccesibil. Avea o față foarte palidă, ochi mari albaștri, păr des și o barbă scurtă, o siluetă zveltă și niște mâini albe deosebit de bine îngrijite s ai găsit aici un locșor drăguț, Olga Hodorici. începui el firesc, ca și când ar fi fost niște cunoscuți vechi. Permitem- să mă prezint. Sunt doctorul Tiki, acum vărul tău și pentru câtva timp colocatarul tău. Este bine, continuă el nelund în seamă faptul că ea adoptase indiferența, că revezi manualele școlare. Repetiția este mama înțelepciunii. Dacă nu greșesc, ai acolo o geografie. A fost oare materia ta preferată?" Da, mi-a plăcut mult geografia și încă și mai mult biologia," răspunse ea parcă fără să vrea. Și mie," zise doctorul, De aceea m-am și făcut medic. Aș dori să-mi practic puțin meseria prin împrejurimile noastre. Poți să să-ți cer ajutorul în sensul acesta?" Am auzit că ți-ai îngrijit bine, părinții." Nu știu prea multe," răspunse ea însuflețită, dar dacă ai vrea să-ți arăt, te-aș ajuta cu plăcere. Uite, acolo jos, arătăia i spre pădurice, zace într-o căsuță o femeie foarte bolnavă. Ai vrea să o vizitezi odată? Din toată inima, dacă mă duce acolo, răspunse medicul. Ea se ridică imediat. Dar este foarte săracă, adăugă ea șovăind. Mă gândesc să dau consultații și să tratez numai gratuit, răspunse medicul. Este ciudat? Nu prea obișnuiesc medicii să fac așa ceva? răspunse aproape sarcastic. Ei, eu vreau să fiu o excepție. Pășiră deci prin pădure spre casa femeii. După vreo oră, se întoarseră împreună în sufragerie, unde ardea un foc plăcut. Cu toate că de-abia era toamnă, în camerele mari era destul de rece. Ce plăcut este aici, zise tânărul doctor. Pot să te rog, Olga, să-mi acorzi ceva din timpul tău? Aș dori să-ți destăinui ceva." Fata se uită mirată la fața lui gravă, apoi în cuvință din cap și când el se așezând în fotoliu lângă sobă, ea luă loc pe o canapea mică și joasă. Era ca pentru un copil și stătea bine pe ea, căci în fond și ea era doar un copil. Olga, doresc tare mult să am o soră. Ai vrea să fii sora mea?" Eu?" Întrebăia nedumerită, dar simțea cum o rază caldă de soare îi se strecoară în inimă. Da, tu E singură pe lume, în ciuda tinereții tale, știi ce înseamnă să suferi și pe mine nu mă așteaptă în viață altceva decât suferință. Dar de ce? Fără să vrea, ea se apropie mai tare de el. Sunt un bolnav incurabil. Imposibil! Ea îi privi statura plăcută și ochii îi se umeziră. Tata mă are numai pe mine. În mine și-a pus toate speranțele. El va face cu siguranță tot ce este posibil ca să mă țină în viață. Deoarece eu nu arăt a om bolnav, poate că nici nu o să arăt curând a om bolnav, s-ar putea ca purtarea lui să-ți pară exagerată, iar a mea egoistă. Ai fi nedreaptă față de amândoi. Tu ești aici stăpâna casei. De tine va depinde dacă o să mă simt bine la hodolici. Dacă o să-mi fi soră, atunci nu o să-ți cadă greu prezența unui bolnav care provoacă temporar griji și muncă. Ca medic, avem deseori ocazia să văd de ce este în stare dragostea unei surori. Când am fost împreună prin pădure, mi-a venit o idee bună. Din copilărie mi-a plăcut mult să învăț pe alții. Tu ești așa de tânără. Prin căsătoria ta timpurie, ți s-a luat posibilitatea de a merge la o școală mai înaltă, ceea ce precis că ai fi făcut. Boala mă împiedică să-mi exercit liber profesia. Cu siguranță că o să fiu foarte îndatorat și datoriile sunt apăsătoare. Dacă m-ai accepta ca frate, atunci poți să mă accepti și ca profesor. Prin asta o să-mi treacă mai ușor timpul, o să-mi uit oarecum necazul, iar tu... O să ai de câștigat. Aș vrea să te rog, ca frate al tău bolnav, dă-mi posibilitatea să întrebuințesc cu folos timpul care mai rămâne. Ah, nu te ruga, i-a întinsem mâinile în semn de protest. O să fac tot ce dorești, căci îmi pare așa de rău pentru tine. Dar te înșeli. Toți cred că sunt mărginită și proastă, că nu pot să învăț nimic și că locul meu nu este altundeva decât la bocătărie. în vocea ei Tremura mărăciunea unei inimi rănite. Doctorul se făcu că nu înțelege. Un profesor nu-și poate aprecia eleva decât din proprie experiență, iar în ce privește bucătăria, ca medic și chimist, trebuie să te iau sub protecție. Eu însumi am gătit deseori și aș face și acum dacă ar suporta plămânii mei, dar mâncărurile bine pregătite sunt, după părerea mea, cea mai bună protecție împotriva bolilor. Ele ne sunt, nouă medicilor, un ajutor prețios la convalescenți. Dacă aș fi în locul tău, aș fi foarte atent ca toți servitorii să fie sănătoși. Oh, deci nu s-o asta ca o slujbă? Întrebă ea încordată. Fața ei se înviorase și arăta aproape drăguță. Ba da, pentru că e cea mai bună și mai importantă slujbă care se poate aduce omenirii. Uită-te la mine, sunt încă așa de tânăr, și totuși îmi lipsește o condiție importantă a vieții, sănătatea. Să păstrezi sau să redai oamenilor această sănătate este mai important decât toate cercetările științei și toată practicarea artei. Nu e așa că o să privești acum cu mai multă atenție decât până astăzi la arta culinară? Mie însumi, numai această artă îmi poate aduce alinare, ba, eventual chiar prelungirea vieții. Ție? Și ea se înroși puțin. Dacă ai vrea să-mi spui ce ai voie să mănânci și ce nu, atunci o să-mi dau bucuroasă toată osteneala. O, o să-ți spun dacă mă accepți ca frate și îmi permiți să mă arăt recunoscător ca profesor. El îi întinse mâna și ea și după ei fără nicio șovăire. Acum spunem ce-ți lipsește, ce te doare? În clipa asta nimic surioară. Lângă soba asta e așa de bine, de parcă aș fi în Italia, altfel am adesea dureri în piept și în spate. Dar tu se te mai chinuie? Nu, Tușesc doar când răcesc și atunci este mai rău cu mine, chiar și în partea laterală am dureri puternice. Poate că ar fi bine să te așezi pe canapeaua aceea, zise ea îngrijorată. Bucuros dacă ar fi mai aproape soba, dar așa e prea departe. Atunci să-ți că acesta sub picioare și să-ți dau perna aceasta pe care să-ți în spatele. Și tatăl meu a fost bolnav de plămâni și avea desiori dureri mari în spate. El îi dădu voie să-l servească. Îi ținut timp de o clipă mâna mică, care îi aranja atât de pricepută pernele și pe buzele lui se desenă un zâmbet ciudat, aproape victorios. Acum vreau să-ți fac un cei pe care obișnuiam să-l fac tatălui meu. El este făcut numai din plante medicinare, care cresc în munții noștri, dar îți va aduce cu siguranță ușurare. Poate că o să reușești să te și odihnești puțin." Înainte ca tânărul medic să observe, ea se și făcut nevăzută ca un spirit bun. Diuro, ce-ai făcut cu ea?" răsună o voce înduieșată deasupra celui suferind. O, tată, aici ești? Ai văzut cum m-a servit?" – Desigur și nu mi-am putut crede ochilor și urechilor, de aceea te întreb ce-ai făcut cu ea, fiule? – Nimic, tată. Am făcut apel la inima ei de femeie și nu în zadar. Ea mi-a răspuns cu compasiunea ei înnăscută. – Tată, ajută-mă să o trezesc, să o educ pentru Mihai până se întoarce el. – Crede-mă, în acest înveliș, fără strălucire, dormitează un suflet frumos, un caracter nobil. Și ea este doar un copil. Dacă apădă în verișul vârstei de tranziție, se va dezvolta și fizic. Ai dorit adesea ca să mănânc mai bine. O să fac bucuros lucrul acesta. Desigur că amândoi o să mâncați cu mine. Ea s-a obișnuit de mică numai cu o mâncare sărăcăcioasă, iar aici, de mâhnire, aproape că nu s-a atins de mâncare." O să ai grijă ca ea să beneficieze și fără prescriere medicală de acest minunat mijloc de întărire. Ei încearcă, zise blând tatăl și în sinea lui adăugă, precis că o să rămâi dezamăgită. Stăpâna noastră este cu adevărat ciudată, povesteau servitorii în primele două săptămâni de la sosirea tânărului doctor. De fiecare dată altfel ca ploaia de aprilie, cine știe cât timp o să țină așa? Firește, dacă ar ține tot așa, n-am putea decât să ne felicităm. De când are în seamă supravegherea bucătăriei, avem mâncare mai bună și ordine peste tot. De cele mai multe ori gătește ea însă și pentru stăpâni, pentru că domnul doctor nu-i prea sănătos. După amiază învață cu el din cărți ca și cum s-ar duce și acum la școală. Seara fierbe leacuri și face după indicațiile lui pulberi exact ca în farmacie. Ea este într-adevăr complet schimbată, mult mai vorbăreață și când se îmbolnăvește unul din copiii noștri este plină de grijă și compasiune. Acum da, tânăra femeie semănea cu o floare care se pipernicise la umbră și care începea acum să-și revine la lumina soarelui. Domnul Martin uitase de mult că voia să o mustre. Ea îl îngrija atât de bine pe fiul lui, încât el se îndrăvenea tot mai mult, ba încă putea să-și viziteze zilnic bolnavii în ciuda iernii venite prea de timpuriu. Ce forțe titanice pot sta ascunse într-o vorbă bună, o intenție bună, ieșite dintr-o inimă bună, gata de sacrificiu, pentru fericirea celorlalți. Cum era fătucă asta la început și cum o găsim acum după ce doctorul acesta s-a apropiat de ea cu atâta dibăcie, cu atâta dragoste, cu atâta insistență și cu atâta mărinimie? Ce-a putut să schimbe în fata aceasta? Ce nădejde a pus în ea? Ce bucurie? Ce viitor știa acum pentru ce trăiește, se scula cu bucurie în fiecare zi să gătească mâncăruri alese pentru sănătatea servitorilor ei, pentru bolnavul acesta. Era bucuroasă să vină după amiaza când se ducea la școală, cum am zice. Era bucuroasă să vină seara când se pregătească ceaiurile acelea. Ce viață! Ce gust avea viața pentru ea acum, după ce a găsit o inimă care să se apropie de ea, să o mângâie, să-i arate prețuirea pe care o merită fiecare om pe pământ din pricina asemănării lui cu Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, fă din noi toți oameni ca doctorul acesta care să trăim pentru cei din jurul nostru, să iubim pe toți cei pe care i-ai iubit Tu. Și tu, care ai dat pe Domnul Isus Hristos să ne stai mereu înaintea ochilor, ori de câte ori cântărim ce trebuie să dăm și noi, ce trebuie să jertfim și noi, din dragoste pentru aproapele nostru, fie partenerul nostru de căsătorie, fie cei din casa noastră, fie ori și cine ar fi, tu pe toți i-ai iubit și iubești cu prețul Domnului Isus. Și noi, la rândul nostru, pentru că suntem născuți din tine, nu o să dăm mai puțin pentru cei din jurul nostru, pentru ca și ei să ajungă la lumina fericită a mântuirii și să aibă o viață fericită încă de aici de jos. Copleșește-ne, Doamne, și pe noi cu înțelegerea acestei dragoste mari care ne dă un sens, o râvnă, o plăcere pentru viață, fie că trăim, fie că venim la tine. Dorim, Doamne, să fim folosiți cu succes pentru mântuirea altora și pentru încurajarea și îmbărbătarea celor care sunt deja mântuiți. Să facem aceasta din dragoste pentru Domnul Isus, care din dragoste s-a dat pentru noi toți, pentru slava Ta și fericirea noastră. Amin. Cum Haideți acum în cele câteva minute care ne-au rămas să citim versetul 10 de la 2 Corinteni 9. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va mulți și vă o sămânță de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. Tot ce este bun pe pământ este darul lui Dumnezeu. Dacă nu și-ar deschide Dumnezeu mâna, n-ar fi niciun fel de sămânță a vieții pe planeta noastră. De la om până la cel mai neînsemnat fier de iarbă, toată această scară a vieții își are izvorul în Dumnezeu. Așa stând lucrurile, cu ce te lauzi tu, omule? Ai tu ceva bun care să fie numai al tău, fără să fi primit nimic din afara ta? Ești și te lauzi cu frumosul ogor răsărit în urma muncii tale? Dar de unde ai sămânța? De unde ai avut apă să uzi ogorul? vânt să-l facă să rodească și soare să-l coacă? De unde ai avut sănătatea și puterea cu care să-l muncești? Dacă nu cumva ți strecată mintea, judecă sincer și vei descoperi adevărul, îl vei descoperi pe Dumnezeu care ți-a dăruit totul și căruia i se cuvine toată lauda, cinstea și închinăcinea și lui i se cuvine să-i dai partea lui, cum se zice. Dacă tot ce este darul lui Dumnezeu, fi și tu mai departe purtătorul acestui dar, du-l înainte ca să se bucure și alte ființe de el. Munca ta să ușureze mersul bunurilor pământești și duhovnicești la toți cei care sunt în nevoie. Nu fi la luat cu mâinile înainte, iar la dat cu ele strânse, găsuiește cea mai veche carte creștină după Noul Testament, Didahile sau învățătura celor 12 Apostoli. Dernicia, folosința și pierderea, spune o altă carte veche, sunt cele trei stări ale bogăției. Cine nu dă, nici nu se folosește. Aceruia îi rămâne starea a treia. La înmormântarea unui mare bogătaș din America, din New York, niciun cuvânt de mulțumire nu i s-a adus, ci numai blesteme. Zi și noapte el se străduia să ajungă cel mai bogat om din țara sa. De nimic nu ținea seama era grosolan, rece și aspru. Din vina lui, un prieten s-a sinucis, iar pe altul l-a dus la cerșetorie. El nu cunoștea decât o singură plăcere, aur, mai mult aur. Așa a murit, un blestem pentru alții. Cu totul altfel, a murit într-un azil o femeie bătrână de 80 de ani, care și-a dat cel din urmă bănuți pentru cei nevoiași și pentru răspândirea Evangheliei. Ea adunase bani în cinci cutii pentru cinci localități de răspândire a Evangheliei, jertfiind tot ce a avut. Câte nevoi sunt în jurul nostru. Oamenii pierd pe veci din pricina zgârceniei noastre. Fratele meu, nu te mai socoti atâta. Fii totdeauna gata să dai. Căci în îmbrăcămintea cu care vei fi îngropat nu vei găsi niciun ban din aceea pe care i-ai pus deoparte pentru tine. Cu atât vei rămânea cu cât ai dat. Dumnezeu îți binecuvântează mâna cu care ai dat și face să se înmulțească bunurile tale. Vă va da și vă va mulți și vouă sămânța de semănat spune cuvântul, și va face să crească roadele dărniciei voastre. Dumnezeu face să se înmulțească harul pentru ca să putem prisosi în orice faptă bună. Roadele neprihănirii noastre cresc numai în măsura în care împărțim bunurile noastre pământești și duhovnicești. Dacă neprihănirea noastră nu poartă roade, vina este numai una, n-am fost darnici. Dacă Dumnezeu dă roadă și celor ce seamănă în pământ, apoi cu atât mai mult va da roadă celor ce cultivă cerul, spune Sfântul Ioan, gură de aur. Doamne Isuse, mântuitorul meu, îți mulțumesc că m-ai mântuit prin jertfa ta cea mare. Îți mulțumesc că m-ai chemat în lucrarea ta. Doresc fierbinte să am totdeauna o inimă ca a ta, gata pentru dăruire. Prin harul tău, demne această inimă, ca să crească roadele neprihenirii în mine, spre slava ta și spre propășirea lucrării tale pe pământ. Amin. Cu această rugăciune aducem la cunoștință încheierea programului 2C055 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca Harul și Bunătatea Lui Dumnezeu să fie peste tot ce se deschid să le primească. Amin. Dacă trăiesc, să trăiesc pentru tine Harul acesta Arul acesta, stați arul acesta, stați-l cer. Doamne, tu ce e bine, slușpei o fac pentru cer. Doamne, doamne arul eu, arul acesta. Iar dacă mor, vreau ca să mor.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 Ți-o cer pe deplin